І таки добрався за дві-три години до Потягайлівки. Побачив знайоміще з дитинства гостряки татарських могил перед райцентром. Тоді протупав по дерев'яному містку, де вже зберігся війну. Перед Луговою вулицею, гулівером серед ліліпутів, пройшов повз присадкуваті принишклі будиночки, на кожному з яких червоніла вивіска, що неодмінно починалася словом «рай». «Рай спожив спілка». Райфінвідділ, рай прокуратура. Нарешті опинився на головній площі потягайлівки, де до революції, казали, був великий базар, а за радянської влади збудували великий раймаг, поставили трохи дивну споруду з ще дивнішою назвою Чайна, упорядкували, тобто порозвалювали всі колишні крамнички. Торговельні склади не зачепили тільки довго, як ковбаса будинку, купця-дашка, де отаборилася районна міліція. Так воно було і тепер. І раймаг, і чайний райвідділ міліції, і спадистий спуск до річки за міліцією, а від раймагу дві вулички, на одній з яких присадиста будівля райпарткому, на інший райземвідділ міліції. Рай на розсвіте. І нарешті центр радянської влади в цих чорноземних селянських краях – рай виконком. Це все я знав ще до війни, але тоді, здається, не було того, що тепер називалося МГБ. І де його шукати тепер я не знав. Та коли ти вже добрався до раймагу, то тут матимеш змогу довідатися про все на світі. уповноважене МГБ – так, товаришу ж, офіцер, ви вже, вважають, дійшли, прийшли. Отак, як стоїте, то по праву руку рай земвідділ, знаєте, а далі вглиб. Там рай нар освіта, теж знаєте. Отже ж ловко, а між ними така собі хатка. Ну, може, і не хатка, а гарний дімочок, бо там жив один такий чоловік, що про нього і не скажеш всього сьогодні. Ну, так отам і наше МГБ. А ви, мабуть, над ними начальник? Коли щось не так, то звиняйте. Я хотів утікати і ще міг утикти. А ці люди? Куди їм податися? Де порятуватися від рабського приниження перед кожним стрічним і поперечним? Перед тим, що пригримлює на неспогаданій серед цих мертвих просторів в машині, або засліплюючі очі такими золотими погонами, як у мене. Не Вперед, народи, йди, бій кривавий, червоні лави, червоні лави. Я виховувався на цих піснях, що не знали ні пощади, ні милосердя, ні до себе, ні до свого батька, ні до матері. Я не знав милосердя та й від кого. І від усіх отих пивоварових і полубар. Будиночок, на який мені вказано. Зокола справді досить чепурненький, і в час окупації тут могло б жити якесь велике себе, але всередині не було і сліду від минулих розкошів. Перша ж кімната, в яку я ступив, дихнула на мене задавненим духом казарми: дешевий тютюн, дешеве мило, людський піт і людська недоля в казенних запахах обмундирування. Цей дух пригнічує людину, надто незвичну до нього. Та водночас і дає снеги, пробуджує в тобі сили, але це тоді, коли ти зжився з цим духом, коли на роки цілі був він твоїм питомим середовищем. Хоч і в замерзлих на кістку хромових чобітках, на силу тримаючись на змертвілих від холоду і від утоми ногах, я знову був тут капітаном смієном, бойовим офіцером, військовою кісточкою, доблесним воїном, чорти його бери. Примітивна сільська грубка, в якій полегкотів вогонь, не зваблювала мене в цій нужденній кімнаті. Я б протупав далі, до дверей збоку не від грубки, коли б не зупинило мене, кричуще безчинство, з яким душа моя не змогла змиритися. Перед грубкою, розманіжившись від тепла, на казенному стільці сидів сержант Мордоворот у синьому... Картузі на круглій довбесці. При моїй появі не зворухнувся, навіть тільки по комашиному крутнув якоюсь частиною ока ближчого до мене, нахабно муркнув. По виклику – прізвище. Моя реакція була блискавичною. «Стати!» – злим шепотом наказав я.